«А я вже думав, що мені капець! А де ж чарівні окуляри? Чому ти ними не скористувався?» – спитав я. «Та в кишені! Рекетири ж мене одразу зв'язали, і я не міг дотягтися до кишені», – сказав Ромка. «А як ви мене знайшли?» – «Вася тобі все розкаже», – мовив козачогулька. «А я зараз поспішаю. Ви ж у мене не одні?» «А що ж я мамі скажу?» – почухав потилицю Ромка. «Хто ж мене звільнив?» Скажеш, що втік, виявивши кмітливість і спритність. Хлопець ти з фантазією, щось придумаєш, сказав козачогулька. А в міліцію треба таки заявити, і адреса тобі відома, і словесний портрет описати зможеш. Безкарними цих покидьків лишати не можна. Ну, бувайте здоровенькі. Я глянув на Ромку, він був блідий і нещасний. Далася такі взнаки йому та надзвичайна подія. І раптом я подумав, чи не зати йому ті переживання, що він без співчуття поставився до сліпої сестрички ридки Скрипаль. Але я Ромці нічого не сказав. Та він сам, мабуть, це відчув. Він витяг з кишені чарівні окуляри і простягнув мені. На, хай вони в тебе будуть. Все-таки вони більше твої, ніж мої. Той вирішуй їхню долю. Пригода чотирнадцята. Остання. Ми з Ромкою дуже переживали, і любочку ридчену сестричку було дуже жаль, і так не хотілося назавжди втрачати чарівні окуляри. «Це ж без чарівних окулярів, і козачка гульку більше ніколи вже не побачимо», – зітхав Ромка. «А вже ж! Але…» – зітхав я. Ну що ж ти все алекаєш, алекаєш, вигукнув Ромка. Думати треба, робити щось треба, щоби сліпій любоці допомогти і чарівні окуляри назавжди не втратити. А що, що робити, ти знаєш? Ну, ну хоча б, хоча б до нашої доброї чарівниці Маргарити Степанівни піти, розказати їй все. Вона ж добра, вона щось придумає, допоможе нам. А де її знайти? Ми ж уже раз шукали її колись і не знайшли. Ну, по-перше, погано шукали. А по-друге, не було такої поважної причини, сказав Ромка. Ну, давай ще пошукаємо, хіба я проти? Думаєш, мені так хочеться втратити чарівні окуляри? О, це вже конкретна розмова, зрадів Ромка. Ходімо. І ми пішли шукати квартиру Маргарити Степанівни. І знову почалася плутанина. «О, це той двір!» – вигукував Ромка. «А де ж візерунчасті двері на першому поверсі?» – питав я. «Ну, може вона поміняла двері?» – казав Ромка. «А чого їй було міняти?» – знизував я плечима. «Хто це міняє цілісінькі гарні двері та ще й візерунчасті?» «Ну, вона ж не звичайна собі бабуся, а чарівниця?» «Ні, це не той двір», – заперечував я. А я кажу, той, наполягав Ромка. І двері просто у двір виходять, і кнопка для дзвоника така сама. Ну, то дзвони. І подзвоню. Ромка натиснув на кнопку. За дверима задереншало. І враз почувся басовитий собачий гавкіт. Гавкало щось здоровенницьке. Чи то вівчарка, чи навіть дох. Таки не воно, вигукнув Ромка. У Маргарити Степанівни собаки не було. Під лютий собачий гавкіт ми курнули з того двору і подалися шукати далі. Нарешті Ромка вигукнув. О, оце таки той двір. Я запам'ятав підворіття. Оба бічнього два гранітних стовпчики, щоб машини, заїжджаючи, кути підворіття не оббивали. Це ще з довоєнних часів лишилося у старих підворіттях. Тепер такого не роблять. Я теж згадав, що колись звернув увагу на ці стовпчики. Так, здається, таки воно. Ми зайшли у двір і здивовано перезирнулися. Будинку Маргарити Степанівни не було. Він був знесений. І те місце обгороджене високим парканом. «Тю! Ти диви! Знесли!» – вигукнув Ромка. Він був дуже цікавий.